Dreamin' mi-a trimis o piesă, dar... Dar asta originalul de... este de Mama Sande Papa din panii exact. 60 și știu că Zav nu o să difuzeze așa ceva în viața lui oricât am trage de a el. A Vrei să foarte difuzată la Europa FM. De... În California Dreamin' cu da. de Mama de Papa da, sau da, da, da, da, da, da. Mamă, ce bine că ne-am mai modernizat totuși. Da. Da, și am găsit un uh, remix Cum îi cheamă pe ăștia? Frai a, Frai Nu știu Ab... ce da. Sună foarte bine Trei să vedeți videoclipul Începem cu ea Foarte frumoasă piesă Sper să vă Ai, a început deșteptarea 7 și 15 Bună dimineața camerau doar sculpt rock set și nimic mai mult. <laughs> Asta a fost varianta Propunerea lui Vlad pentru această început de dimineață. v-am găsit prieten, Fry și BMW. dreaming. Da, dacă vrei domnul Zafiu, am și o versiune extinsă a piesei. Da, știu că există, <laughs> Un mai versiuni de... inclusiv pe pe YouTube și ceva. Da, mm -hmm. foarte multe variante. Noi avem varianta, uh, și noi avem varianta, uh, cum să zic, extinsă a unui iPhone 7, da? să numește 7 iPhone 7 Plus. Plus, iar în această dimineață, până la ora 10, unul din cei care au trimis deja SMS sau vor trimite până când uh, vom lansa semnalul de concurs, uh, un SMS cu uh, codul de astăzi, de exemplu, uh, poate câștiga un iPhone 7 Plus. Așa, pur și simplu. Pur și simplu. Precomandă de iPhone 7 Plus și în această dimineață, nu trebuie decât să intrați pe europa.fm.ro Să găsiți un cod pe care îl găsiți acolo În paginile site-ului nostru Îl trimiteți prin SMS cu textul Deșteptarea la 1769 Și ne luați iPhone-ul iPhone-ul da. Domnul Zamb, da. Nici nu știu dacă să spun asta Știa cu zi Știa cu zi... <laughs> zi azi Cui ar trebui să-i spui la mulți ani Pe 23 septembrie mm. de deci s-a născut pe 23 septembrie 1843, cred că e o greșeală, cred că, de fapt, 23 septembrie 1843, dar mă rog. In julio! Julio Iglesias. <laughs> julio Iglesias! Este ziua lui Julio Iglesias! Auzi? Feliz ano nuevo, cum îi zice? Băi, <laughs> Și că de-a lungul timpului în emisiunea asta m-am aminte de foarte mulți oameni. Te-am surprins? Da, da... N-am ținut minte niciodată ziua lui Julio Iglesias. Nu mă miră. Știi că nici Nu mă minte, miră. Dar m-a ajutat un coleg. <laughs> Cum m-a văzut în dimineața asta, mi-a zis Felicitaciones! Azi e ziua lui Julio. Da. E dor de el, simt. Că... În rest? Simt că ți dor de el. Am un test pentru voi și pentru domnul Zafiu. Adică, mm -hmm. voi, ascultătorii noștri, sunteți reprezentați în momentul ăsta de domnul Zafiu, în această dimineață. Adică, în care care... vă să zică, avem așa, campionatul european, știți deja, campionatul european din 2020 se va organiza în toată Europa, în 13 orașe. ai lasă-mă să dau asta. Hai, acum. Nu, dar schimb, a fost fotbalist. Deci, putem vorbi de. A fost. De... La un. Deci, ce... am schimbat doar fondul. Da, a fost la un ceva Madrid. La Real Madrid. Chiar. nu, cred că la Real ba, Madrid, de da, la. Mare. A la fost la Madrid un Real Madrid a mai mic la Real Madrid de la Bine, o să mare, mă documentez Ca să revenim Deci campionatul european 2020 13 orașe în toată Europa Din Londra până în Bacu și până în, Bacău, până în, Bacu, a, în Bacu. <laughs> Așa? Da, și, și Bucureștiul este pe lista celor 13 nu orașe Nu crezi E, nu crezi Da, e poveste veche Deci, Bucure... în București ar trebui să desfășoare 4 meciuri din campionatul european din 2020 Pe arena națională Pe ce perioadă? Trei adică meciuri ca... din grupe trei <laughs> meciuri din grupe Și unul din 16-imi Atâta s-a putut Atât s-a putut a -a, Mă rog, alții primesc mai mult Dar nu asta și nici astea știți că nu sunt cam așa cam în dubiu că ne trebuie o, o infrastructură de transport. În principiu ne trebuie linia de metro păi de la otoperie. Stai-mă puțin, păi eu avem pe aia de drumul taberei. Da. Da. Nu, suficient? nu cred că e mai simplu să fac un aeroport în drumul taberei, dacă tot avem metro acolo? Deci o să vină UEFA și o să verifice dacă se pot desfășura meciurile astea pe arena națională, în sensul în care dacă avem infrastructura necesară ca să organizăm, meciurile se organizează. Dacă nu, probabil că nu. nu. O să-i Dar... doamne Fi doamna Firea și o să le explice frumos că putem face și fără metrou. Da. da. Și când nu o să ne dea, o să spună pentru că au dat la niște orașe mai perlite. <răși> Dar așa da. e. Campionatele europene da. de fotbal încurajează orașele mici. mici. Noi fiind mari, cum da. a fost cazul cu Timișoara. Da. Bine, ca să vin la chestiune. Așa. Ieri s-au Logourile competiției Vor fi 13 logouri diferite Adică este un logo al competiției Și după aceea fiecare oraș are logo-ul său Logo-ul ăsta are cupa stilizată așa, Niște siluete de suporteri și un simbol al fiecărui oraș Fiecare oraș are un simbol, o construcție Deci un reper arhitectonic Să zic așa e, Ce crezi, Ce simbol crezi că Este pe logo Bucureștiului? Un simbol arhitectonic Ceva care definește arhitectonic Bucureștiul Trei încercări Gândește-te ce anume definește arhitectonii București? Trei încercări. Păi, mi-e foarte greu. E, pe bune, Zaf chiar nu știe. Deci chiar nu știe, să uite la mine și clipoc, clipoc. Deci nu știu. Zimul... O fi la pasajul de la... Din spre Ioana de acolo, cum îl cheamă? Pasajul sudului. Sudului? Pasajul sudului? <laughs> nu, deci trebuie să existe. El A, există. trebuie să existe. Asta, nu stai, stai, stai, stai, este într-un viitor... Un... Las pietra haotică. Cum e piesa asta? Și... Asta așa, e cu cucu, nu? Da. E perfect. Băi, dacă te știi despre un stai că mă surprins. Pai cuvânt Ești <laughs> toată discografia e necunoscută. Hai, frate. Deci cum să... ai te rog să nu fiu haotici. Da, Concentrează-te! Zi! Zaf e mai nou prin București, nu e aici decât de 20 de ani. El nu prea știe simbolurile arhitectoarece în București. că nu știu, încerc să mă gândesc. Da, zi, gata, că n-ai reușit Linea să spui. Linia de tramvai 41. Nu, podul Basarab. Deci, podul Basarab este simbolul Bucureștiului pe logo-ul campionatului european de fotbal 2020. Nu tot ce avem mai modern București. Nu arcul de Triumf. da, tot ce avem mai... Mama, și de, mai țineți La, la Arhul de triunf să știi că m-am gândit, dar uh, n-aveau cum să-l pună că e în renovare acum. Da, gemel, știi? Deci, nimic din. Dar, bun, există o explicație. Conceptul mm -hmm. filozofic al campionatului european 2020 este uh, un, unirea dintre popoare, podurile care unesc și nu desbine. Deci, de asta, în fiecare oraș s-a căutat un pod. La noi au găsit singurul mai era podul Grand. Dar nu cred că... <laughs> Înțelegi? Ai mă, băi, ar fi fără. Cum am, am e... ratat-o pe asta? Ce pot să am găsești? Am fi și noi cu Rapido acolo, în campionatul european. Asta și în spate să fi fost reclama aia. Nici o masă fără pește. <laughs> cum nu, era pe reclama vreme. la Loteria Națională, Acum, frumos. Dar în mod tradițional, când da. treceai peste podul Grand, vedeai nici o masă fără pește, așa scrie. Auzi? Deci ce pot să fi găsit din... București, așa Podul un pod. Mogoșoia. Podul Mogoșoia la Podul Mogoșoaia nu era în sine un pod. Pe păi știu, da, pe <laughs> el. Face parte din istorie. Da. Foarte frumos asta. Deci, e drăguț. Ce să zic? Pe unde? Ce, ce orașe mai sunt? Uh... Orașe uh, mai avem, așa fiți atest. Londra. Londra am înțeles că Baku, Roma, München, Sankt Petersburg, București, Glasgow, Bruxelles, Copenhaga, Amsterdam. Trebuie să mergem la Amsterdam să vedem măcar un meci. Uh -huh. Sau nu contează dacă vedem Bă, un meci. Ne, ne imaginăm un meci. O să ne distrăm foarte tare. Dublin, Budapesta, care e tot ca Bucarest, Budapeste e tot aia. Auzi la Budapesta ce pod au? Pentru că iau poduri acolo. Pe ea e la la... A fost bombarat din da, cum ar veni, adică da. ce poduri să iei de pe Dunăre. Da. da. Și la Bilbao și Bilbao, ce? Bă, Bilbao e foarte frumos. N-am fost în Bilbao. Foarte frumos în Bilbao. Da. Da, Ape. foarte drăguț asta, ce să zic, mai surprins. Cu chestia aia Bun. Și asta a fost așa ca să glumim un pic dimineața Urmează Busy Day și după aceea o să vorbim cu voi la telefon și pe SMS și pe Facebook despre protestele de ieri. Din țară, care au fost și nu au fost În București s-au strâns câteva mii de oameni Până la urmă, acolo în fața Senatului În alte orașe Zece deci nu, nu Hai prea, vreo două sute Până la urmă nevraturi. nu protestăm, nu? Da, și interesant să aflăm de ce nu protestăm Să vorbim și noi cu oameni care au fost la protesta seara. Și să ne povestească cum a fost și ce au înțeles și cu alți oameni care nu se duc în general la proteste. Sau... Și de ce nu se duc? Și vrem să știm și noi de ce, să înțelegem. Dori, poate protestăm că trebuie sau poate nu protestăm deloc. Vorbim Dar mai încolo. 27 Dacă vă grebiți la 1769 și da. după aia intrăm în direct la 0372069599. Deci curaj! Hai! Busy acum! Mm. Fi printre primii români care vor avea cel mai tare gadget al momentului.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 Taden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile. La fundulețul gol, suporterii echipei naționale a tăticilor recomandă Utaden Bebe de la antibiotice. Doar cu Bila Card ai vineri 23 septembrie? 25% reducere la tot sortimentul de detergent și balsam de rufe. Hai la Bila!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 Soția mă strigă, mon Ne nepoții spun pe nume, Radu, iar instructorul de surf spune, zmeul. <laughs> Noi credem că tinerețea este o stare de spirit. Pentru cei care nu mă niciodată, avem pachete de încasare a pensiei pe măsură. Vino cu pensia la Bank și bucură-te de reduceri la pachetele de cont și bonusuri la depozite gândite special pentru tine. Bank. evoluăm împreună!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 Oameni este dezinformat, a fost dezinformat. Am înțeles. Avogatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europa FM. Alege să joci drept. Are you ready to go on a musical trip with me? Through love, happiness, music and party time.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 Fuamenu cine, tu going <speaking> up in spanish heartland. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Cea mai pune muzică 35, ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day, bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ați observat poate oarecare agitație în lumea politică, dar nu imediat ce imunitatea lui Gabriel Oprea a rămas intactă, ci după ce rețelele sociale s-au învolburat atât de tare încât protestele organizate împotriva acestor fapte ale aleșilor noștri au ajuns la știri. Mai întâi cineva i-a fi suflat la ureche lui Gabriel Oprea că trebuie să demisioneze din Senat ca să se mai desufle sub Papa Socială, iar pentru că nimeni nu l-a crezut mai întâi pnl iar apoi și PSD, au decis să o dreagă printr-o reluare a votului din Senat. Lucrurile, să știți, se repetă oarecum identic ca și după tragedia din colectiv. La vremea respectivă, perspectivă, dacă vă mai amintiți, eu v-am explicat că sunt adevărați specialiști în inginerie socială ce manipulează astfel de supape așa încât oala cu presiunea străzii să nu explodeze. Acum, ceea ce vreau eu să fac este doar să vă aduc câteva precizări de ordin tehnic. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Demisia unui parlamentar duce la înlăturarea imunității parlamentare. În cazul lui Oprea, vorbim de fapte săvârșite în calitate de ministru, iar nu de parlamentar. Chiar dacă în cazul ministrilor care sunt și parlamentari, ridicarea imunității o fac parlamentarii, demisia din Parlament a domnului Oprea nu îi înlătură imunitatea de ministru. După ce un ministru fost sau actual renunță sau pierde calitatea de parlamentar, procurorul general poate cere președintelui țării aprobare pentru începerea cercetării. Deși este evident că Iohannis ar aproba o astfel de cerere imediat, problema este că după ce Senatul s-a pronunțat asupra ei, Procurorul General nu o mai poate cere încă o dată decât dacă apar noi probe. În acest moment nu putem ști dacă DNA-ul a avut înțelepciunea de a păstra noi probe în cazul uciderii din culpa a polițistului Bogdan Gigina. Așadar, declarațiile domnului Oprea, potrivit cărora se gândește să renunțe la calitate de parlamentar, reprezintă un bluff. Cât despre intenția liderilor PSD și PNL de a relua votul în Senat, în cazul absenței unei demisii, desigur, trebuie să observăm că reluarea votului nu are nici măcar o justificare formală. sau mai văzut cazul. De reluarea votului, cazuri care au născut și controverse de altfel, dar presupunând faptul că votul a fost valid și probabil că a fost, domnul Oprea poate contesta la Curtea Constituțională începerea urmăririi penale și are și mari șanse de câștig. Așadar, tot o linie moartă, una care nu face decât să mai amâne atenție, nu trimiterea în judecată domnului Oprea, nu are arestarea, reținerea sau altceva, ci simpla cercetarea acestuia. Și dacă tot veni vorba de amânare, de near putea desigur să decline cazul spre parchetul general, fiind vorba de ucidere din culpă, iar nu de o faptă de corupție, chiar dacă Că uciderea din culpă a polițistului Bogdan Gigina a fost consecința unui abuz care da este de competența DNA. Eu nu știu sigur de ce au luat procurorii decizia să cerceteze totuși acest caz, de care puteau să și scape, dar puteau să și și asume, cum au făcut, dar știu că dosarul morții polițistului Gigina a pornit întâi de la Parchetul General, nu de la DNA. A fost declinat către DNA, iar dacă acum, după aproape un an DNA, l-ar fi trimis înapoi la Parchetul General, asta ar fi avut ca efect în primul rând amânarea sa cu încă vreo câteva luni sau poate chiar cu încă un An. asta pentru că niciun parchet nu face un dosar cu probe adunate de un alt parchet, iar procurorul de la general probabil că ar fi reînceput audierea martorilor care au mai fost audiați odată și de către DNA. Revenind la blufurile politice care reușesc tot mai des să enerveze societatea noastră, să știți că problema de fond nu este chiar nici nesimțirea și aroganța unora dintre politicieni. Adevărata problemă este ridicarea lor la rang de lege. Așa numită legea răspunderii ministeriale, cea după care se ascunde acum de justiție domnul Oprea, este de fapt o lege a protecției, nu a răspunderii, cum îi spune numele. Ea a preluat din Constituție ceea ce legea fundamentală prevede despre răspunderea ministrilor, doar pentru a învăluie apoi în proceduri care mai decare această răspundere, astfel încât procurorilor să le fie chiar dificil să tragă la răspundere un ministru. Sigur n-a fost asta intenția părinților Constituției, sigur n-au înțeles acum 25 de ani democrația în halul în care a ajuns ea astăzi în România. Sigur nu s-au gândit că Parlamentul poate deveni așa o cloacă antisocială, iar legile votate acolo vor goli de conținut Constituția lăsând-o de fapt o altă formă fără fond. Fără respectarea drepturilor fundamentale, între care și dreptul la viață, Constituția noastră, să știți, este doar o broșurică ridicolă. Biziday, cu Moise siguran Pe marginea acestui subiect, mois a ieșit aseară la proteste. Stăm de vorbă chiar și cu el în doar câteva momente, în direct la 0372069599. Pastila Biziday va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Soler, 7 și 42 de minute. Ascultați deșteptarea la Europa FM. Așadar, au fost proteste ieri în mai multe orașe din România, în sensul în care în stradă au ieșit oameni nemulțumiți și au cerut o schimbare. Asta este definiția protestului. Întrebarea e dacă protestul ar trebui definit cu un număr minim de persoane. Pentru că, de exemplu, înțeleg că la Iași au fost cam 70. Și întrebarea 70 e un protest? Cred că și... La Cluj au fost vreo 200-300. Cred că de la doi incolo e protest. Să... De la doi încolo e protest. Da. Acum aș vrea să vă spun că în fața casei albe a fost o doamnă care a protestat, săracă, s-a prăpădit anul ăsta, dar a protestat cam de prin anii 70, așa, s-a mutat acolo și a protestat 40 de ani la rând. Acela a fost, se consideră, cel mai lung protest neîntrerupt din istorie. Ea protestat față de înarmarea și cursa armărilor și față de armele nucleare. Uh -huh. La București, protestul a fost anunțat pentru ora 18 și potrivit Hot News, care a transmis live de acolo și a făcut în permanență actualizări, la ora, o, citez, la ora 18 se strânseseră peste 50 de persoane. Așa scrie Hot News. Deci asta mi-aduce aminte de o caricatură din PIF, din tinerețea mea în care era așa, a fost ieri un protest al sindicatelor potrivit jandarmeriei la protest au fost 5 persoane sindicatele spun însă că au fost 7 ok dar astea sunt desigur răutăți eu pentru că, că pif. Da, eu pif, pif am tot respectul și sunt un pic iritat că lumea nu iese la protest în cele din urmă în București, în fața senatului acolo, care e un loc complet netradițional pentru proteste, cel puțin în orașul București, s-au aflat 4.000 de oameni, așa sunt estimările totale hot news și ele variază um, și mă rog, am vrea să vorbim cu voi cei care ați fost la protest, 0372069599 este numărul nostru de telefon, dacă v-ați trezit. Și dacă a fost aseară la protest, v-ați trezit și ne ascultați, sunați-ne la 0372069599 să vorbim despre asta. De ce nu protestează lumea în stradă? Sau cu restul ascultătorilor noștri care nu au protestat uh, ieri și să vorbim, să încercăm și noi să înțelegem de ce în România toată lumea e nemulțumită, dar nimeni nu protestează. Dar știm pe cineva care a fost uh, aseară acolo, domnul Moise Guran. Bună dimineața, Moise. Bună dimineața. Bine că știm cu cineva da. <laughs> da, bună dimineața Da, eu am fost la protest da. Și cum a fost la protest, domnul Măi Seguran? Um, Ți-ai luat pancarta cu rușine? Nu mi-am luat pancarta cu rușine Pentru că am zis că am timp să trec pe acasă când plec de la radio Și n-am mai avut timp Și m-am dus direct la protest Și nu m-am dus cu pancarta cu rușine uh, Pentru că, na M-am dus așa, pe, pe persoană fizică ca să zic așa. Deci a fost la protest, a fost ca la protest. Eu mă bucur că ne-am strâns, mm. au fost, într-adevăr, ce spui tu Vlad acolo, deci lumea s-a strâns pe spațiul ăla dintre academie, de fapt și uh, care a 13 septembrie. Era foarte dificil erau și mașini parcate pe acolo la un moment dat... Deci, ca să, stai puțin, ca să înțeleagă cei care nu, nu, adică nu sunt din București sau nu știu locul, ăla e un soi de câmp cu buruieni, cam așa e. Și și da. ploase. V-ați luat bocanci de noroi, cred. Nu ne-am luat bocanci, Într-adevăr, deci pe la șase a dat-o răpăială așa, și când am văzut că plouă, eu încă eram la Europa FM, să era șase, fără un sfert, cred, când am plecat. Um, am dat... Am dat starea vremii pe Facebook, da. pentru că da. asta arăta că plaia se oprește în câteva minute, ceea ce s-a și întâmplat. de erau erau câțiva oameni la ora 6, probabil că erau ascunși pe acolo, prin okay. apropiere. A dat chiar o răpăia așa, ușor torențială, ca să zic. Bun, am, Însă... în cele din urmă au fost mai mulți oameni sau mai puțin oameni decât te așteptai? Au fost mai multe decât mă așteptam. La ultimul protest și-au anunțat prezența 2000 și a fost 200. Uh -huh. Eu am fost în ultimii 15 ani la trei proteste. Unul a fost uh, uh, după Marțea Neagră, da. când tot cam așa ne-am strâns, tot vreo, să zic, vreo 3.000. Acum au fost mai multe decât atunci, să știi. Da ce să spun, că la un moment dat m-a sunat mândruță și zice băi, unde-i protestul? Păi cum unde-i protestul? Păi eu sunt aici și nu e nimeni. Da, zic tu, unde ești? Păi eu sunt la uh, universitate. Păi, prietene, e în altă parte. E la senat. Ok. Una peste alta, măise. Da. Te rog, spune-ne cum ți se pare ție reacția bucureștenilor până una alta și a românilor, că s-a manifestat puțin. Nu a fost puțin. o reacție a bucureștenilor, Vlad. A fost o Deci acolo erau oameni tineri, în marea lor majoritate. Nu că n-am văzut și pensionari, am văzut și câțiva pensionari, dar au fost uh, cum să zic eu, 999 la mie au fost uh, oameni foarte tineri. Okay. Uh, au fost uh, mulți studenți, foarte mulți studenți, uh, corporatiști care la ora 6, eu ce să spun, am ajuns pe la 6.30 că la ora 6 Bucureștiul e blocat pur și simplu de trafic. Deci de să nu s-a mai exact Și la care interpretarea ta? Se protestează sau nu prea în țara asta? Și de ce? În Există o forță, o forță pe care eu o numesc forța activă a societății. Cea care probabil că va schimba această țară, care este sensibilă la astfel de lucruri antisociale. Erau acolo mame cu copii, oameni cu că în les, uh, pe care au zis foc okay, ei, dus-o și plimb la protest, uh, cum să Înțeles. spun eu? De deci, ce? Okay. Niște persoane foarte tinere, în general, hipsterime foarte multă, adică acest, acest tip de prod, nu erau niște oameni foarte civilizați, nu erau genul de oameni care să, nu știu, să rupă din jandarmilor. Am înțeles. au mă. și dat la o parte, deci nu știu, eu am văzut la televizor cum s-a văzut ieșirea aia. Așa este au oprit circulație, și după aia au lăsat lumea să iasă, că nu mai aveam loc acolo în partea. Da, Dumnezeu, aia, măcar jandarmii sunt responsabili. Bine, noi se mulțumim foarte mult să mai luăm că mai avem câteva situate să luați telefone. Noi Seguran a fost cu noi. Hai să vorbim cu Andrei. Andrei. Bună dimineața. Bună dimineața. Nu prea protestăm protest? în țara asta sau mi se pare mie? Ba da, ba da. Am De fost ce? Așeară. Așa. Am fost așeară, m-am am asigurat că... Cei trei copii ai mei mm. sunt bine Cu soția, i-am dus până la Mall să aibă ce să facă Și m-am dus de la protest Că n-am vrea ce să fac cu toți trei acolo Și ești dezamăgit uh. sau mulțumit de cum a fost? Nu, sunt mulțumit Mă așteptam să fiu mai puțin Dar ne-am strâns cam în jur de 3.000 Dacă chiar am fost 4.000, ar fi fost bine cred că... da, De ce zici că mă așteptam să fie mai puțin? Pentru că de obicei nu reacționează. Suntem Românii sunt foarte curajoși Pe Facebook Și când stau în discuții private iar când e vorba să facem ceva, reacționează doar la situații de aceste tragice, gen colectiv, ceea ce îmi pare rău. Asta a fost o situație foarte tragică pentru mine. Da, am în înțeles. Ce Dumnezeu îi se mișcă așa greu oamenii în țara asta? Mulțumim, hai să mai Mulțumim. luăm. Mulțumim. Mai, mai avem telefoane, sigur, da, dar mai luăm un singur telefon acum. Bună dimineața, Mihai. Bună, Mihai. Bună dimineața, bună dimineața. Bună, ai fost seară sau nu? Am fost, am okay. fost, cum să nu, chiar printre primii, printre aia, 50, care da. cu precis nu ne vedeam, cum spune Moise, fiindcă eram ascunși pe sub pom, pe sub prin, prin vegetația de acolo, fiindcă exact un câmp cu vegetație, <laughs> ce era acolo. Da. Um, Și nu ai avut o strângere de inimă când la ora 6 erai, erau mai mulți jandarmi decât manifestanți? Prima, prima strângere de inimă uh, bă, a fost că nu mi-am luat o umbrelă, n-am pus suficient okay. de mi-am o umbrelă. Da. A fost prima strângere de inimă. După într-adevăr, numărul, numărul oamenilor mm... era, era foarte mic. Era, eram puțin la, de ce? la de ce crezi că se întâmplă asta? asta A, întâmplă? De ce se întâmplă? Bă, bă, nu știu, 90% am fost pentru faptul că mă, mie, mie, mi-e frică de deciziile Parlamentului. Și am zis, domne, poate este ultima din ocaziile bă, la care pot să protestez. Fiindcă poate mâine votează o lege că nu mai avem voie să protestăm. Punct nu mai vrem voie să protestăm. Atunci zic să, să fac lucrul ăsta. Bine, Mihai. Mulțumim frumos. Trebuie să ne oprim. Asta e paradoxul. România este -am o țară văzut, cu scuze, mă, -am văzut multe paradoxuri. Toată lumea e nemulțumită. Nimeni nu protestează. Pe știrile Europa FM pe Facebook există o fotografie în care îl văd și pe Gabriel Iciano protestând la okay, senatul mult, sigur, României. Deci dreptul fiecăruia. A fost foarte multă lume acolo, până la urmă, mult peste ce se așteptau. inclusiv Moise, ceea ce mă miră. Da, dar, da, dragi ascultători, să știți că e, democrația presupune și exercitarea dreptului la protest. E un drept care din când în când trebuie să te mai și dezmorțești, așa. Aș vrea, este 7 și 52 de minute să ne exercităm dreptul la știrile Europa. FM, fix la ora 8 la Luga Hatmanu. Fi printre primii români care vor avea cea mai tare gheget al momentului.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 după o primăvară agitată, al șaptelea coș gratis a decis că e vremea să cunoască lumea. După aventuri, popasuri, necunoscut, drumuri, tentații,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 Perioada promoției 15 septembrie, 15 noiembrie 2016. Mai multe detalii pe www.bergambiresa.ro Cinstește noroc cu chipzuință! Adu perfecțiunea tehnologiei în casa ta! La EMAG ai până la 25% reducere la Hot Hotpoint și Indesit. Comandă de pe EMAG pachetul promoțional de incorporabile Hotpoint Collection format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu grătare din fontă și arzător Wok la 2349 lei. În plus ai și 5 ani garanție. EMAG! Sunt Tudor și am 8 ani.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 a, deci vreți o refinanțare? Da, și o porție de bani în plus. Refinanțările noastre vin cu extra cașcaval. Mm, ce frumos! Ia-se așa. Stai, stai, stai, stai, stai. Aula! Ce s-a întâmplat? Ați mi-a luat geanta rost și de salariu aveam un geanta din piele de crocodil. A, îmi dai creditul și fără ea? Cum facem? Desigur. Banii sunt gata. Mergeți în față să-i ridicați. Mersi, scumpă. Creditul ING pe repede înainte. Fără adverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu banii în punga. Hai ca ne rezolvat-o și pe asta. Sunt multe tipuri de afaceri, însă niciuna nu poate fi numită mică. Eforturile sunt mari, problemele sunt mari, iar dorința de a ajuta e și mai mare. De ziua lor, e rândul nostru să le răsplătim eforturile. De ziua lor, haideți să le arătăm micilor antreprenori din lumea întreagă cât de mari sunt de fapt. 11 octombrie, ziua micilor afaceri, susținute de Metro și partenerii săi, Alfa și Coca-Cola. Sărbătoarește alături de noi o. O zi cu oferte speciale. Intră pe www.ziuamicilorafaceri.ro și află mai multe detalii.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 Stoc limitat, dar să nu mai zici că vreau să vrind și eu oferta.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 Luca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri. Vremea se încălzește ușor, astfel că maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. La această oră se înregistrează minus 1 grad la Miercurea Ciuc, 5 grade la Craiova și Alba Iulia, 6 în Râmnicu, Vâlcea, 9 în Buzău. Sunt 12 grade la Gura Portiței, Cersenin și 8 grade în capitală la stația Filaret. Votul senatorilor în cazul lui Gabriel Oprea a scos mii de oameni în stradă. Au fost proteste seara trecută în capitală și în alte orașe. Manifestanții sunt nemulțumiți că senatorii au respins solicitarea DNA de urmărire penală a lui Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. Ștefan Leonte ne aduce detalii. Încă de la ora 18 protestatarii au ocupat zona din fața Senatului Protestul a căpătat amploare după lăsarea nopții Chiar dacă nu au fost semnalate incidente Manifestanții au reușit să ocupe la 13 septembrie Și s-au apropiat de poarta Senatului Ei au aruncat cu suluri de hârtie igienică în zidul Parlamentului Și au scandat împotriva lui Gabriel Oprea A senatorilor care au votat împotriva cererii DNA Dar și împotriva partidelor politice Protestatarii spun că au ieșit în stradă din simț civic și vor protesta și în zilele următoare. Bola nu mai e printre noi. și ne murit nevinovat și am murit din cauza unui om care merită să ajungă în instanță și să îi se facă lui sau celui care a murit dreptate. Dacă nu, să ieșim în continuare în stradă. A nu veni nu-i opțiune. Simt că dacă nu vin, nu se rezolvă nimic. O simți ca pe o datorie civică? Clar, sau. Da, clar, clar și începe să devină una foarte pregnantă. La protest s-a aflat și tatăl lui Bogdan Gigina. El le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă. Le mulțumesc acestor oameni pentru că emoțional sunt aproape de familia Gigi. Sper în tot sufletul ca justiția să-și pună ultimul cuvânt. Viața ne, ne, ne va demonstra acest lucru și sper ca băiatul meu să fie mândru că a fost în coloana ministrului de aici. sunt toți. Conducerea Prigății Poliției rutiere în acea vreme, domnul ministru Obrea și firma de gazi. Continuăm știrile. Cât de pregătită este România în cazul unui cutremur major? Ministerul Dezvoltării a prezentat ieri un plan de măsuri. După seismul din Italia, premierul Cioloș și a cerut ministrului Vasile Dâncu să vină cu o strategie. Potrivit ministrului, în primul rând, e nevoie de mai mulți bani pentru dotarea instituțiilor de intervenție. În al doilea rând, trebuie luate măsuri în cazul proprietarilor care refuză să-și consolideze locuințele. În acest sens, va fi modificată legislația. Cu siguranță că în această toamnă să prezentăm această soluție. Noi trebuie să creăm condiții ca oamenii să se mute în locuințe de necesitate, să avem un fond important. Vom da posibilitatea oamenilor, de exemplu, de a rămâne în aceste locuințe de necesitate pentru totdeauna. Dacă sunt oameni care vor să rămână aceste apartamente, noi să spunem și să primească eventual o compensare în funcție de asta. Vom căuta și soluții de a oferi compensații, de exemplu, financiare, celor care acceptă să plece din această zonă. O soluție se caută și pentru cei care au spații la parterul blocurilor cu risc seismic. Facilități pentru proprietarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință. Știți că la partea multor blocuri de genul acesta sunt spații cu destinație comercială, birouri sau alte lucruri. Propunem și asta se va introduce foarte rapid în lege. Vom încerca să finanțăm integral de la bugetul de stat consolidarea. Rambursarea sumei alocate de stat pentru consolidarea trei clădiri, care este o destinație comercială. Rambursarea proprietarului va dura 5 ani cu o dobândă fixă. Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs în largul coastelor de est ale Japoniei, anunță Institutul American de Geofizică. Nu a fost emisă alertă de tsunami și nu au fost raportate imediat victime sau pagube. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro Raluca, mulțumim pentru știri sport, Tudor Ciurescu! dimineața Steaua a fost învinsă acasă de CFR Cluj 2-1 în închiderea etapei a 9 în timp ce Astra a obținut a doua victorie în acest sezon 2-0 în deplasare la ASEA Târgu Mureș. CFR s-a impus pe Arena Națională după o dublă reușită de Cristi Bud care a marcat o dată în fiecare repriză. Atacantul ardelenilor a deschis scorul în minutul 12 și a punctat pentru victorie în minutul 63, după ce baștri au egalat înainte de pauză prin Florin Tănase. Astra s-a redresat la Târgu Mureș după seria de 4 meciuri fără victorie, goluri marcat de Alibec și Florea în prelungirile celor două reprize, dar atmosfera pare să fie în continuare tensionată în echipa campioanei. Schimbat de Marius și Modica, în minutul 75, Constantin Budescu a răbuvnit și a avut o ieșire nervoasă, care nu a rămas fără replică din partea tehnicianului. Tudor Ciurescu, mulțumim pentru știrile din Sport. 8 și 6 minute acum se investește masiv în Bătoșani, în viitorul țării. Mm -hmm. Știți cum era aia pe vremuri? Să nu-ți faci prăvălie cu etaji. cu etaj <laughs> la, la Botoșani, la sat E să nu-ți faci wc cu etaj Republica fantastică România imediat Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM I got a man with two left feet And when he dances up to the beat I really think that he should know That his rhythm's go, go, go I got a man with two left feet Dacă știți parola de ieri puteți câștiga o vacanță la monte Dar asta puțin mai încolo după ora 9 Și tot după ora 9 Dacă v-ați înscris prin SMS la 1769 Pentru un iPhone 7 Plus primul dintre cele patru pe care le oferim în deșteptarea va fi dat în această dimineață. Intrați pe europafm.ro chiar acum și vedeți care regulamentul și cum vă puteți încă înscrie în concursul nostru. Până una alta investiție mare în satul Coțușca din județul Botoșanu, investiție care Coțușca, Coțușca, da. Coțușca. se califică pentru Republica Fantastică Da. România. Deci satul Coțușca din județul Botoșan, Botoșanu, Botoșanu... Din păcate, unul dintre cele mai sărace județe ale României. Foarte frumos, cu fete frumoase, cu oameni de treabă, da? Asta e sărăcie. Numai că, iată, e bine că se mai și investește. Viitorul țării arată bine. Da, luminos. Nu știu dacă mai întunecos că aș zice, o să vedem imediat de ce. Da, sau nu? În satul Coțușca, așa cum spunem, primăria a cheltuit 50.000 de euro din banii primăriei pe două veceuri la liceul tehnologic din localitate. Bine, 50.000 de, de euro, îți apartament în București cu 50.000 de, de euro. Îți un apartament bunicel în București cu 50.000 de, de euro. Dar Veceul poate este așa o raritate în Botoșani, cât crește prețul, știi, cerere și ofertă. E așa că... mare cerere de nu e, cred că e o raritate, dar au zis dacă tot construim chestia asta, și avem bani tata. de investiții și cum e? Pe vremuri chiar fiecare tata. conducătorii și făceau și pe da nu știu, unii și au făcut piramide, de exemplu. Și-au doar un exemplu, știi? E, Aștia au zis să fac... facă din mausoleu așa. Da. Ce îți dorești tu de la un VCU, <laughs> să zic așa? La, eu îmi doresc să funcționeze, să fie curat, asta da. e? La Botoșane aparent, și-au dorit să fie spațioase. Nu știu de ce, că nu e ca și cum ai umbla când ai nevoie. Deci, în principiu, da, adică principiul veceului este că stai locului. Da, așa cred eu, adică eu așa știu. Da, știu. Da, da, dacă ți arunci privirea, înțelegi? Bun, că e deci tot ce să... poți să faci atunci. Da. Două toalete cu WC-ul, și o țâșnitoare mari, mari nene, 40 de metri pătrați. Băi, nu sunt garsoniere de 40 de metri. Știi că nu sunt garsoniere da, nu de sunt 40, 40 de, metri. de metri? Sunt și garsoniere de 20. Poate că au nevoie de spațiu... Da. Nu știu, dacă ai diare, de Bun, cele două toalete amenajate pentru liceul tehnologic din Coțușca au costat de 50.000 de euro. Aș vrea să vă spun că este, o, este mai bine decât ar fi trebuit să fie, pentru că s-a făcut Ce economie. Sens? Inițial, vc de trebuiau să coste 90.000 de euro, scrie ziarul adevărul. Wow. 90.000 de euro Aveau și statui la intrare. Și... Sau... <laughs> Proiectul elaborat în 2010 prevedea că aceste toalete urmau să coste 90.000 de euro așa? și să fie cu etaj. Aaa, păi zi așa. Bă, cum mă? Etaj, înțelegi? Păi să aibă cădere, să da. <laughs> da. Deci toaletă WC-ul cu etaj. Așa? A, pentru șefi. <laughs> la etaj pentru șefi, e pentru, șef, pentru subordonați. Ulterior, ți-a ajuns la concluzia înțeleaptă că nu mai e nevoie și de etaj. Că poate te grăbești și nu te ajută scările. Nu știu. Da, puteau să pună lift dacă te Co blocai Co în el. Erai. Coțușca a devenit astfel satul cu cele mai scumpe wc din România. Mie mi se pare că e o situație de rahat chestia da. asta. Din cauza <laughs> proiectului, Coțușca a ajuns faimoasă în toată țara ca satul cu cel mai scump wc din România. Am ajuns de rușinea țării, spune supărat un sătean citat de adevărul, um, care i-a luat o declarație și primarului, domnul Dan Vezeteu. Ia să vedem că aici sunt curios. Vezeteu vine de la vizitiu, cred. Da. v eu, o vizitiu u da, primarul își pune mâinile în cap când aude de toaletele de la liceul din păi sat. nu le a făcut primăria? Și a declarat următoarele lucruri. Nu el, anteriorul, că și iarăși situație, băi, cum e cu anterior M-am săturat de ele. Cum sună asta? M-am săturat de veceu. Deci m-am săturat de ele, m-am făcut de râs în toată țara, am copii și mi este rușine. nici măcar nu este proiectul meu. Da, deci domnul de asta primar. era rușine că nu era proiectul lui. Da, el, sp <laughs> el spune, da, fir -ar să fie. A, ce mi-e. mie. A avut altă idee asta <laughs> înaintea mea. Da, el spune că a găsit în 2012 când a câștigat alegele, chiar și contractul încheiat cu firma din mandatul fostului primar. E tot, tot e bine că sunt unii care au pierdut contractul, uite, cu Bechtel și cu ea, ele s-au pierdut, dar da. care s-au fost puse parte, știi. Da. În fine, una peste alta, domnul primar vzt eu este cel care a mai redus din costuri. De la 90 de mii a tăiat masiv până și... la 50. Păi, păi bună de cât... <laughs> Cum e asta? Hai să tăiem. Cât să tăiem? Să tăiem la jumate, mai rămân 50.000, de mii. 50 de, mii de euro, două VC. uri Băi, bă, de joc aici în groiștoare. Deci au mai tăiat una alta, au tăiat etajul și cu asta au rezolvat problema. Dar... Investițiile spectaculoase la liceul tehnologic nu se opresc aici, primăria a găsit fonduri europene pentru a construi încă un corp de clădire cu șase clase de data asta. Asta e bine, bravo. lantoare 3. Deci două vc uri la trei clase, sus, ce e lux. Na, acum, serios, La numai care... la o parte. Da. Primarul s-a ocupat. Dacă mai face 6 clase la liceul tehnologic, e da. bine. Și la asta face încă două vc uri de, da de data asta vor fi cu etaj. Deci visul șefului se va... Nu cred. Îl da. da. ține? Ba da. Nu știu dacă se mai ține până atunci. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la FM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 Azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Cauflandare are pentru tine oferte fresh. 20% reducere la făină și arpa boromir și 30% reducere la toată gama de produse prigat. caufland Trăiește fresh. Zebra are tunci și se găsește în Africa. Ba, se găsește și pe stradă.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 Necunoscut, drumul, tentații, zile bune și nopți bune, concluzia a fost una clară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 Sărbătorește alături de noi o zi cu oferte speciale. Intră pe www.ziuamicilorafaceri.ro și află mai multe detalii. Bună ziua! Am și eu un uh, Renault Megane mai vechi de 5 ani și aș dori să-i fac o revizie. O clipă, doamnă!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 La Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 23-25 septembrie ai. Ghif de pui de Zosad marcă proprie 365 la doar 15,99 lei. Ceapă roșie gust românești la doar 1,89 kg. Și grefut roșu la doar 5,29 lei. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 el încearcă să aprindă în mine tot ce deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac So S-o îmi schimbă vene Și-aș vrea să-mi în doi Acele tale îmi fac So S-o îmi vene Și-aș vrea să-mi în doi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 Cearca să aprindă mine tot ce arz deja, și nu o să mai poată să ardă. Acele tale în vacatu, sub ele îmi schimbă le în vele, și aș vrea să mă trăim în noi. Acele tale în vacatu, sub ele îmi schimbă le în vele, și aș vrea să mă trăim. Nu-ți doresc, de fapt nu, eu nu doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc. Si să te rușinezi, aflând cât tare te iubesc Fără interes, dar cu fantezii Nu le știi, mai întrebat în multe dimineți, Noi doi, și în singur pat Ascunși de lume, pe bune Cu toate că mă-mpun și te vreau pe tine anume acele tale îmi fac dat-o piele îmi schimbă sângele bine Și-aș vrea să-mi bătrânim în doi. Acele tale îmi fac dat-o piele îmi schimbă sângele bine Și-aș vrea să mă în doi Acele tale îmi fac Și-aș vrea să mă trămim Acele tale Îmi fac dator piele Îmi schimbă sângele în aș vrea să mă Acele Carla's Dreams 8 și 27 de minute de săptarea... avem un caz de luptă disperată împotriva uitării la Călăraș. În acest frumos oraș de pe malul Dunării se află o statuie gvestră a regelui Carol I. Da, trăiască regele. E o statuie gvestră, deci onor. Ce frumos era. Nu nimic, l-am votat pe Iliescu. Da, ca să revenim. Deci, la călărași, statuia extră plasată în fața primăriei. De ce nu? Statuia a fost dezvelită mai, în urmă cu mai mulți ani, vreo 8 așa, în prezența majestății sale, regele Mihai. Domne, a fost un moment. Corect, că imaginezi. absolut. imaginezi. Da, da, da. A venit deci, a regele. Regele s-a dezvelit statuia, ce frumos. În fine. Zilele trecute, un polițist local care patru la prin zonă a auzit niște zgomote ciudate venind despre monument. Repetate așa bing, bing, bing, bing s-a apropiat de statuie și a descoperit un dom cu o dăltiță și un ciocan care cioplea la soclu. Opa! <laughs> Poș polițistul, băi, ce face aici? Aparent omul lucra de ceva vreme Că a să se scrie o propoziție de A să... scrie ceva la monument Dar cioplea o propoziție pe socul monumentului Cu Carol I Cel mai mare rege al românilor Adică păi, că, bă, Carol, I, Carol I cel mai mare rege. Nu Scrie așa ghilimele Mentor al monumentului virgulă. Nicolae Dragu 9 no, mai 2008 Nicolae Mentor Dragu. al monumentului Mentor al monumentului Da Nicolae Dragu este fostul primar al orașului pe vremea căruia a fost ridicată statuia. Și toată povestea este relatată de site-ul infomuntenia.ro, care continuă. O scurtă anchetă a relevat că fostul primar tocmise un meseriaș ca să scrie pe soclu ce se. aia cu mentorul. Deci fostul ăsta nu mai e primar. Când a fost el primar, s-a ridicat statuia. Deci când era Nicolae Dragu primar, s-a ridicat statuia. Pentru gest. Și mă rog, numele lui n-a fost trecut pe statuie, că el era primar, adică era mai important regele, să scrie acolo Carol I. Da mă Vlad, dar știi cum e, o statuie fără mentor? <laughs> nu stiu. ce l-a determinat acum. N Are valoare. Pe Nicolae Dragul să facă acest lucru, notează site-ul infomuntenia.ro. Problema e că inscripția cioplită de meseriaș nu fusese aprobată. De nimeni. adică nu e nimeni care să spună, domne, s-a făcut cerere și s-a ajuns la concluzia că trebuie să scrie o imbecilitate Nicolae pe. Dragu a făcut un gest ca la oracole, un pas în calea uitării. <laughs> <laughs> <laughs> <Înțelegi>? <laughs> da, un obstacol, cum era? Era un pas sau un obstacol? Nu, ăsta e un pas în un calea uitării. Da, nu e așa. Deci, fostul primar, domne, s-a gândit cum să devine el nemuritor. Să mă leg de Carol I cu o sfoară, cu ceva, într-un fel, domne, și dacă, știi, lumea vorbește după atâția ani de Carol I. N-ar trebui să fac într-un fel să mă lipesc, și eu. Și a aranjat să scrie numele cu dăltița pe statuia lui Carol I. Așa cum cioplesc vandalii cu briceagu pe copaci, știi? Gicu plus marghiola egal copii. Care copii? Egal copi. love. <laughs> Întâi el love și după aia copy. copii. Actualul primar Daniel Dragulin spune că va întreba va întreba la Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național dacă nu cumva fapta se încadrează la vandalism. Uh -huh. Domne, să întrebe, că nu se știe. Poate e că de cultură și domnul Dragulin nu recunoaște. Dar vezi cum îi cheamă pe ăștia? Adică este primarul Dragul, urmat de primarul Dragulin. Da. Început a fost Draga, Orteanu da. Matei. Oricum primarul municipiului și precizează că situația de acolo va reveni la normal. Dar de ce a scris mentor eu asta? Adică, Dom'le, de ce a scris mentor? Că putea să scrie ridicat de aprobat finanțar, nu știu ce a scris mentor. Că mentor este, ce este mentorul? Mentor este conducătorul spiritual, potrivit Dex, expovățuitor, îndrumător, educator. Deci, păi avem un primar de călăraș Mentor al regelui Carol I. Au, scuze-mă, poate că e mentorul calului. Zis că... <laughs> Sau poate, că e mai plauzibil invers. Calul <laughs> să fie mentorul primarului. Da. <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Sus de locul 2, voltaj 8 și 35 de minute. Sper că sunteți în continuare cu noi. Puteți câștiga un iPhone 7 plus ceva mai încolo, unde așteptarea primul prin tragere la sorți. Nu trebuie decât să vă înscrieți, trimiteți un SMS sau mai multe detalii. Găsiți pe europafm.ro, acolo unde găsiți și indiciile pentru a putea trimite SMS-ul. Intrați chiar acum, europafm.ro. Da. Din când în când, să știți, noi ne mai întrebăm... Ce mai face domnul președinte Iohannis? Așa îmi mai amintesc cam odată la două, trei săptămâni Ca România lini... este o republică în care avem un președinte ales. Pare liniștit. Da. Ce mai face, domne președintele Iohannis? Așa te mai gândești cum te gândești la mătușa de la țară? Domne, ce mai face mătușa Ilenuța, domne? Că n-am mai vorbit cu bine, ea de vreo lună. Da. O fi bine, o suni, nu răspunde. Te îngrijorez, da, uite așa, da, și cu președintele. Bine, de și că pe mătușa la sunt, după aia să lași telefonul să o Aici, Aici nu e cazul. Aici da. nu e cazul. Bun, sigur adormi în timp ce vorbești Asta. Deci se fac în curând 2 ani A, de când Doi ani de când s-a ales domnul președinte Iohannis, 2014, sfârșit, da? 2015-2016, deci 2 ani. Mă, da, și da. îți dai seama că ne pe, gândim. Pe vremea din... asta, dacă mi-aduc aminte bine, iartă-mă că te întreb. Da, acum 2 ani nu avem nicio șansă. Nu avem nicio șansă. Amin? Domnul Ponta anunța că el a câștigat și-și cumpărase popcorn, își cumpărase mașina la de popcorn. Da. Mă rog, asta e cu domnul Iohannis, ne gândim din ce în ce mai rar la dânsul. Ne-am obișnuit așa cu despărțirea, știi? Timpul le vindecă pe toate. Nu Dar zilele spune, trecute l-am văzut pe domnul Iohannis pe bicicletă. Ha. După ce l-am văzut... face puțină mișcarea, a un tip sportiv. Da, era pe munte în, în Spielhausen. De dai seama, s-a urcat pe vârful muntelui, se pe piște aia ce l-au îndrăgit, că s-au dus <laughs> cu el până pe vârful muntelui. Și acum era pe bicicletă, sigur, a pedalat la uh, o campanie de binefacere în, uh, în interesul militarilor răniți în Afganistan, care este Așa. un lucru onorabil. Presa l-a prins. domnule uite-l pe Iohannis! și-au dat cu coate. Măi, ăsta președinte, hai să-l întrebăm ceva. Și s-au dus să-l întrebe. Cum a fost? L-au întrebat. Și domn președinte a spus, a fost excelent. A fost excelent. Am, pe, am aflat, eu nu pot să vorbesc atât de rar, îmi pare rău. Dacă vorbesc așa rar, mă dau afară. Știi. Am aflat de această inițiativă și, zice domnul Iohannis, cred că am stat doar câteva secunde să judec și m-am oferit să particip. Deci ei au făcut upgrade la sistem, frate, a luat o decizie în câteva secunde, a mers foarte repede. Reset. Da. Și l-au resetat și după aia l-a întrebat presa, v-ați da, antrenat, ce să-l întreb? Știți, președinte, pe bicicletă, noi n-am avut așa ceva, ei ne modernizăm. Zice Iliescu cum ar fi fost pe bicicletă, știi? Și zice la un s s să antrenat și Iohannis s-a răspuns negativ. A zis: "Asta este starea mea naturală." Deci, e starea lui naturală, asta e, poate să pedaleze la orice oră. Păi, tot e bine, e un președinte sportiv, da, eu... una alta. Pe Iliescu nu ți-l imaginea așa. Nu. Iliescu era pe sistem, era. pe sistem. Ea. Adică, da. așa da. e. Constantinescu a încercat cu da. mingea de fotbal și a căzut în fund. Așa Hai e. Da. Mai deci aminte. eu mă bucur că avem un președinte care a cărui stare naturală este că poate să pedaleze la orice oră. Bosescu, -aș dori să se antreneze un pic și să fie președinte. Adică să fie președinte la orice ora Aia m-ar interesat foarte mult. Mă bucur că starea lui naturală este așa. Așa că am vrea să vă întrebăm astăzi. Să vorbim un pic cu voi, Alexandra, oricum. Alexandra s-a dus și a vorbit cu oamenii. A întrebat oamenii ce părere au ei despre domnul președinte Iohannis. Ah, vrei să afli ce mai zice lumea de da, el? Ce mai zice lumea domne, de președintele Serios. nostru, domnul mm -hmm. Claus Iohannis, care locuiește la Cotroceni un timp, în la vila la un timp, la Hai Sibiu să vedem, uite, timp. ne puteți trimite SMS-uri la 1769 dacă vreți să fiti scurt sau dacă vreți să vorbim despre președinte, da, asa, la modul scurt și. Da, nu știu. Să dacă face... v-a schimbat indiferent dacă l-ați votat sau nu, sunați-ne la 037 Deci asta e, deschidem linia acum să facem Vox Populi, să vedem ce zice lumea de președinte. Da, 037 Hai să vedem ce a aflat Alexandra, Alexandra de președintele Iohannis. Ce părere aveți despre Ioannis? Oh, Ioannis? Da. <lacht> un jucător foarte bun, calm, calculat, sigur că da. Foarte prim după mintea mea. Păi, că o mai mult pe afară decât în țară. Ce trebuie să facă? Nu faci. Ce dracu' cu Ce a făcut? Pe bun, domnule, dar are nu, nu prea are Dacă echipă are... ca lumea. El nu este un jucător de unde cum era Băsescu. Să iasă eu la băndare. Nu, nu, nu e că mire, dar, nu. Să vorbește puțin și face tot puțin. Să pună în prag, să tai în carne vie cu cu tot. De când am cu Băsescu nu ne-a condus Ne-a condus rușii, acum ne conduce americani și nemți. Ce spuneți de Iohannis? Uite că a făcut ceva el. Se vede. Tot așa ce spune Dânsi. Se vede că e băia bun, dar nu știu până la urmă cum să ieșim cu țara. El așa se vede că e băia bun. Mulți au fost și înainte că au fost oameni buni. Iohannis e băia bun. Da, dacă ne-ar conduce, dacă ne-ar conduce, dar nu te-ar băga americani. Am crezut că fi nemți așa, schimbă și el ceva are alte mentalități. A, zic, se duce pe la Mercăr, pe acolo și, ce, mai le, și le scapă între degete. Îl ceră și ce rămâne, le dă și -a. Are o viziune extraordinară, o calmitate, dar nu-l sprijină nimeni. Că avem numai hoțe. Ce părere aveți despre Iohannis? A? A, despre a, Iohannis. Stia, tu ce să vorbesc? e ca Ponta și ca Bășescu. Deci nu vă place de Iohannis? Normal nu-mi Nu de casă. Cine a avut casă a dat afară pe toată lumea. Servici nu de... Eu un din bu ne place. E bun, cald, deocamdată e bun. De de-a Dumnezeu să le da. Cât n-avem război în țară, e bine. Nu știu cât a făcut. Regea cu câinii la ciobanii, cu fumatul, a scăz cărți, le vinde. E oare? Da. Care e oaric? Președintele. E parte bun, e foarte delicat și e parte apreciat. Thank you. Very, very much. <laughs> Alexandra foarte Vox Pop Foarte bună. 0,3 <laughs> 372 da. 069599 Vorbim în direct de președintele Iohannis uh, ah, L-am avut pe Vasile și n-a avut răbdare. Dar Maria, bună dimineața! Marie, bună. bună dimineața! Ce bună dimineața! părere ai? Marie, de domnul președinte Iohannis Am o părere interesantă Dezamăgire De ce, Mărie? Păi, uh, a spus să fiu scurtă da. nu -am gândit. Adică îi știu de ce Pentru că E prea încet E prea încet. Păi, asta e, e Nu, eu am crezut că, că se mișcă și el mai, mai repede. Excesc. Da, e Cine mai vior. că soția lui acolo gândește pentru el și el vorbește încet. P păi, ce, e ca în orice familie, nu? Da, e doamna ia decis. Doamna e mai vioaie, cred da. că pe modelul uh, familiei Clinton, cred că uh, ar putea candida și Carmen Iohannis <laughs> ulterior la postul de sau la funcția de președinte al României. Răzvan, bună dimineața. Salut. Bună dimineața! Salut! ne conduc americanii, domnule, nu faceți nimic pentru țara asta. <laughs> Am așa. o părere bună despre Iohannis da. uh, și părerea mea este că dintre toți cei care au fost, uh, eu zic că este cel mai bun. Nu că este cel mai bun din ce ar putea fi, Aha. este momentan cel mai bun din tot ce a fost. Până deci acum. cât de cât e un progres. Da, da, încetişor, da, încetişor, da. așa. Asta e important. Bine, da. Răzvană, îți mulțumim tare mult. Doru e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, dorule! Ce-ți pot să zic despre domnul președinte Claus Da. Până acum, zic că a fost cel mai bun președinte dintre toți. Uite, domnule, bravo, foarte bine! Până acum? Da, până acum? Domnul Claus Iohanis acum stăful, a ținut cu masă din Parlament. Da. Și până nu scăpăm de acești oameni, da. automat nu se poate face. Absolut totul cum am noi. Dar cum se luptă cu ei? Îi torturează prin tăcere? Nu, nu, tăi tăcere. Știți că este proverbul acum se spune, mutu și mai Petre, ești cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Da, Ia a zis, domne, domnule, ce părere ai! Ce părere să am eu când spune că în, camp cam, în campanie electorală spune că schimbă sistemul de pensionari, da. schimbă sistemul de salarizare și ridică nivelul de trai. Păi și nu se dau pensii speciale acum la toată lumea? Toată lumea ei, e fericită, ei, se ei, dau bani ei, peste ei, bani, au crescut salariile. Da. Nu? Băsescu, băsescu a zis, moștenim și avem un sistem ticăloșit. Așa. După 10 ani am reușit să avem unul super picăloșit da, ți-e dor, ți dor de Băsescu zi, a, Așa, acum acuma <laughs> Iohannis, ce a promis Băsescu A promis și Iohannis A câștigat și ne lasă Și ne lasă în sistemul super picăloșit Cu pensii Cu pensii, cu pensii de după 40 de ani de 8 Mulțumim Petre Acasă tradiți președintele e 845 €. Două președinte pentru dumneavoastră dedicație specială. Solo. <laughs> Cataline cum ai bună dimineața? Catalina, salut. Salut. Ia zi. Știți, știți care este presupus preferat al domnului Johannis? Care? Oul Kinder. Oh, de ce? <laughs> Știm noi de deci, ce? Ce domna lui? În succesc. anii 90. Bine. Deci, Spun, dintre toți președinții da? Domnului Iohannis Mi se pare un pic peste mi Constantinescu da? Așa Adică printre cei mai slabi. Dar care a fost, cel, fost mai... cel mai bun, cel mai bun din Cel ultimul. mai bun, nici unul nici unu fost. vă spun cine ar fi putut să fie cel mai bun? Domnul Bosescu ar fi putut să fie cel mai bun Dacă și-ar fi iubit și țara Adică, dintre tot, tot, mi se pare Cel mai activ, cel mai activ Am, am înțeles. Înțeles. <laughs> Mulțumim tare mult și lui Cătălin Steliane, cu noi, bună dimineața Stelian, Stelian. salut! Stelian! Uh, salut! Da, te ascultăm, duplicitar! Zi. Atât. Duplicitar! Dar da, cu ce te-a dezamăgit, domnul Iohannis! Păi, e greu să ai o sentință definitivă, să spună că ai uzat de un fals, să le cer la tot demisia care începi să fie cercetați de DNA și tu să nu-ți dai. Casa din Sibiu, la aia te, te referi. Da. Aia, da. da. da. da. da. da. E un punct vulnerabil al domnului președinte. Acolo. Laurențiu, bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața, băieți! Salut! Uh, am două chestii. E ușor să judeci o persoană neștiind ce e în spatele celuilalt. El ca om mi se pare de bun simț da. și are prea mult bun simț care să se, să se amesece în asta. Știi cum e, dacă te ameseci cu tărâța, te mănâncă porcii. Pe de altă parte, în schimb, noi cred că avem nevoie de un om care să spună un lucru și să facă acel lucru. Cred că asta e mentația, după care majoritatea tinerilor l-au votat. Cel puțin eu de asta n-am votat. Am și înțeles. nu pentru că uh, nu-l votam pe conta. Am înțeles. Mulțumim. Îl avem și pe Adrian cu noi. Bună dimineața. Salutare. Salut, Adriane. Buna. Ce părere Buna ai dimineața. de președintele? Și după 2 ani acum, ce părere ai mai de președintele Iohannis? Eu am o întrebare. O întrebare. Oare luă de cineva dimineața? Oare ce? Că s-a întrerupt. Oare lude cineva dimineața, îi mai șterge frunzele, mai... <laughs> Vai! Da, foarte... E poeta Adriana. Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Eu am o părere bună despre Johan Islam și votat. Ok. Adevărul e că nu poate ca să... Degeaba se promite în momentul în care din partea Parlamentului nu se dorește decât legi făcute pentru ei. Da. Dar eu uh, propun o altă chestie Pe Ia. buletinele de vot Să există un careu Unde să se poată pune ștampila Dacă vrem să scăpăm de tot parlamentul ăsta Să ce. vedem dacă Și ce rezolv cu asta? Păi simplu, spune ce rezolvăm Că s-au votat 300, au voi și 600 Nu, dar votăm și ce rezolv în momentul Să-l dizolvăm care. Nu există, e... care... există careu un care să pui ștampila Gata, ne-am săturat de voi Nu vă mai vrem Asta? Da, evident, da, adică, adică, adică, adică Devenim serioși Deci, soluția este să votezi Pe unii cistiți Nu să desfințezi parlamentul Adică rău cu rău, mai rău fără rău Domnul Petreanu, vă Președinte, de Reveniți la... Da, gata, e de Eu v-aș vota, sunteți foarte vesel. <laughs> uh, sunteți foarte activi Sunteți bine veselia nu, să vreți să vă, nu, nu vreți să vă gândiți așa Pe final de mandat al domnului Iohannis La un moment dat, să... poate candidat Mai avem trei ani de tăcere până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 Ai ajuns cu casa la roșu sau vrei să-ți renovezi acoperișul? În această toamnă, Tondah îți face cinste să-ți ridici un acoperiș de calitate. Profită de reducerea de 15% pentru sigla ceramică Twist XXL și primește accesorii gratuite. Află mai multe pe www.tondah.ro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 Creditul pe repede înainte...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 Practicăr are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Mașină de găurit cu percuție 500W include cutie și set scule de mână la doar 89 lei. Grăbește-te! Stoc limitat! Dar să nu mai zici că vreau să prind oferta. Practicăr de la casă, la casă A fost odată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 n am udat vaca jos de pe coperiș, o pucame țala. Și atâta dată să ascult când eu zicase și cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Fi printre primii români care vor avea cea mai tare gadget al momentului.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 Raluca Hadmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri La această oră cel mai frig este la Miercurea Ciuc, unde termometrele arată 0 grade. Cea mai ridicată temperatură se înregistrează la Buzău și gura portiței, 13 grade. La prânz așteptăm o maximă de la 13 la 23 de grade în ușoară creștere față de zilele trecute. Control judiciar pentru Ioana Băsescu și Elena Udrea, fica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu și fostul ministru al turismului, sunt cercetate într-un dosar instrumentat de DNA privind finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2009. Detalii ne aduce Florentina Mihăiță. Procurorii DNA spun că în campania electorală pentru alegerile prezidențiale au fost cheltuiți banii despre care există suspiciunea că provin din infracțiuni. În perioada octombrie-noiembrie 2009, Gheorghe Anastasia, pe atunci secretar de stat în Ministerul Turismului, i-ar fi cerut unui om de afaceri care avea contracte cu ministerul suma de 900.000 de lei. În schimbul banilor, îi garanta că ministerul va aloca fondurile necesare pentru demararea lucrărilor contractate. Câteva luni mai târziu, Gheorghe Anastasia primea banii în două tranșe, pentru a ascunde mită ar fi încheiat un contract fictiv de publicitate. În realitate, banii erau pentru afișe electorale. Vă amintesc că în 2009 Traian Băsescu candida pentru al doilea mandat de președinte, la fel a acționat și Victor Tarhon pe atunci președinte al Consiliului Județean Tulcea, a obținut de la un om de afaceri care avea contracte cu Consiliul Județean suma de 700.000 de lei. Ioana Băsescu, fica cea mare a fostului președinte, este acuzată de instigare la abuz în serviciu și la spălare de bani, iar fi cerut unui director al unei societăți cu capital majoritar de stat să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuielile restante din campania pentru alegerile prezidențiale. Societatea respectivă a încheiat astfel un contract fictiv de prestări servicii în valoare de peste 400.000 de lei cu o anumită firmă. Prețul ar fi fost indicat de Ioana Băsescu, cea care, în calitate de notar, ar fi intermediat încheierea tranzacției. O parte din bani a ajuns în conturile unei societăți administrate de un alt inculpat în acest dosar, Giovanni Francesco. Legătura între persoanele care obținau banii pe cale ilegală și prestatorii de servicii era asigurată de Elena Udrea, care, spun procurorii, conducea un staf de campanie neoficial. Din această poziție, ea coordona atât achiziția de publicitate electorală, cât și persoanele care acționau ca intermediari. Florentina mulțumesc ca a treia noapte de proteste în statul Carolina de Nord. Sute de manifestanți au ieșit pe străzile orașului Charlotte în ciuda interdicției de circulație care a intrat în vigoare de la miezul nopții. Militari din cadrul gărzii naționale au fost mobilizați ca întăriri. Protestele au început după ce un polițist a împușcat mortal un bărbat de culoare. Breșea de securitate uriașă în serverele Yahoo! Hackerii au reușit să fure datele a 500 de milioane de utilizatori. Mai multe detalii are Ștefan Leonte. O anchetă internă a Yahoo! a scos la iveală că în 2014, hackerii au reușit să sustragă din serverele companiei nume, adrese de e-mail, numere de telefon, date de naștere, parole criptate și în unele cazuri, întrebări și răspunsuri de securitate. Este vorba despre cel puțin 500 de milioane de utilizatori afectați de mișcarea hackerilor, care, spun reprezentanții Yahoo! au fost susținuți de anumite state. Investigația încă în desfășurare mai arată că printre informațiile sustrase nu figura Parole neprotejate, date despre carduri bancare sau informații despre conturi bancare. Yahoo! susține că nu există motive ca hackerii să aibă acces la rețelele companiei și că a inițiat procedurile de înștiințare a utilizatorilor afectați și a luat măsuri pentru securizarea conturilor online. Știrile se opresc deocamdată aici, dar informații găsit și pe site-ul nostru, știrile Raluca, mulțumim pentru știri! Tudor Ciurescu! Sport! Bună dimineața, Florin Andone rămâne fără gol marcat în prima diviziune. Atacantul echipei naționale a fost din nou integralist la Deportivo la Corunia Care a pierdut 1-2 pe teren propriu contra nou promovatei Leganes După ce a deschis scorul În liga secundă din Spania, Hetafe cu fostul dinamovist Paul Anton titular A pierdut 0-2 în deplasare la Rayo Vallecano, La care Răzvan arați nu a făcut parte din lot În Rusia, Mircea Lucescu a obținut o nouă victorie la scor alături de Zenit Sankt Petersburg Echipa tehnicianului român s-a calificat în optimile Cupei Rusia ei, după ce a trecut cu 5-0 de FK Tambov, formație din Liga Atoa, Zenit va juca pentru accederea în faza sferturilor de finală cu Anji Mahajikala. Anga Mahacicala, Tudor Ciurescu, mulțumim! 95 minute! Prieteni, asta e ora cea mare, ora când un român ascultător de Europa FM va câștiga un iPhone 7 Plus, cel mai dorit gadget, cel mai important telefon al momentului. Încă vă puteți înscrie întragerea la sorți care va avea loc peste doar câteva minute. Trebuie să intrați pe europafm.ro acum, găsiți codul de astăzi, îl puneți într-un SMS cu tarif normal în care scrieți deșteptarea și codul de astăzi de exemplu îl trimiteți la 1769 și sunteți înscriși în trageră la sorți. Repet, în câteva minute la Europa FM câștigați un iPhone 7 Plus. Detalii acum pe europafm.ro.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 a momentului la Europa FM, Lost on You LP. Bună dimineața, 9 și 10 minute. Gala Catering, mulțumim pentru micul dejun! Să rămâna fetelor! Da, mulțumim! Da, da. Gala foarte Catering ne-a această dimineață. Ce drăguți aici. sunt oamenii ăștia de la Gala. Da, da. cam fiecare vină ne, ne hrănesc ei, cum au grijă de noi și ne surprinde de fiecare dată și sunt foarte drăguți. Mulțumim tare mult! Uh, radio Voting! Treb... Da, Radio Voting imediat. Vreau să te, vreau să da, te întreb cum te simți așa ca profesor doar al unui iPhone 6 ah. da. mă... Nu te simți mă uit așa cu mare atenție La iPhone 7 și iPhone 7 Plus Știi că Apple a vândut tot stocul Asta da. vorbind despre De dată când se lansează un nou model de iPhone Adică în apropierea lansării Toată lumea dice, a, De data asta nu se mai vinde O să dea faliment da. nu Fiecare model se vinde mai bine decât la anterior de data asta Atunci, Apple da. nu a mai dat publicității date de vânzare după primul weekend, cum face în mod obișnuit, dar pe Wall Street piața este foarte pozitivă și Apple și-a terminat stocurile. Deci acum este, poți să faci comandă de iPhone, dar trebuie să aștepți. Trebuie să aștepți ca fabricile din China să-și facă treaba. Băi, am chine, treceți la muncă. Da, am dat și noi uh, comandă pentru patru dintre ascultătorii Europa FM, 4 da. iPhone 7 Plus, e varianta superioară a uh, celebrului deja e iPhone cel 7. flagship. Da. Uh, primul îl dăm astăzi, peste una doar una câteva minute. minute. Uh -huh. Știi cum? Te duci pe site, pe europafm.ro, găsești acolo un cod în paginile site-ului ascuns un cod, uh -huh. îl iei de acolo, îl pui într-un SMS unde scrii deșteptarea, codul respectiv și îl trimis la 1769. Poți să faci asta oricând. Dimineață, prânz, seara, noaptea și așa mai departe. Da. Să știi, drag ascultătorule, că Zaf vorbește cu tine direct. Normal. Că eu nu, Adică mie nu, mie nu spune asta, că eu n-am voie să particip. Vlad n-are voie. E, și după ce faci toată chestia asta, aștepți. Vineri dimineață, între 7 și 10 în deșteptare, aștepți un telefon. Dacă sună telefonul, răspunzi... Răspuns și ai câștigat, cu... nu răspunzi, asta este, mai extragem mai un departe. SMS și așa mai departe. Da. Deci, în răspuns. câteva minute, dacă v-ați înscris la concursul cu iPhone 7 Plus, mm -hmm. puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Dacă nu v-ați înscris, mai aveți câteva minute ca să o faceți. Ce vrei să spui? Nu, nimic. Și-am răspuns, câștigi și răspuns și nu Dar nu mi răspuns nu totuși câștigi. cum te simți ca posesor așa unui... Doar am unei... I... iPhone... Amărât de iPhone 6. Încă bine că nu am văzut deocamdată cum arată asta, n-am pus bun. <laughs> Dar urmează! Ok, bine, avem Radio Voting, cum spuneai. Și tu, Fly Project și Andra s-au întâlnit și au făcut o piesă împreună. Se numește Butterfly. Deci, un... fluturaș. Un fluture. Madama Butterfly. Da, fluture Butterfly. Și cum îi se spune la fluturile? Dacă Fruturli. piesa să ar fi numit Fluturli, nu. butterfly. <laughs> butterfly, ar fi fost Ascultam. <laughs> <fostie. Ce> <laughs> Ascultăm Butterfly imediat și vă invităm la 0372 0699 să ne spuneți. Butterfly? Deci... să ne spuneți dacă fi, nu Deci, Butterfly este fluture și butterfly. Știi că fli este, de fapt, purice. Deci, bă, moldovenescu... Butterfly. Fluturile e butterfly. 0372069599 Imediat ascultăm piesa.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 Șoie stavrungu energia. Vine dar la weekend mă gândesc. Să mănânc abog ce dorești. Iar că vine luna Dacă și ție îți energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu Echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie. Știm momentul ăla când vin toți prietenii în vizită. Și tu ai doar o canapea cu trei locuri. Vino la Dedeman și ia-ți scaun Felicia la doar 49,9 lei. În plus, până la 5 octombrie 2016, cumperi tot ce ai nevoie în 24 de rate fără topândă prin Unicredit Consumer Financing și primești pe loc garantat un cadou UEFA. Detalii la biroul de rate din magazin. Dedeman, dedicat planurilor tale.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 la Mega Image și and Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doriți mega? În perioada 23-25 septembrie ai cafea Chibo exclusiv 250 de grame la doar 7 ,99 lei 99, cereale Nesprig 250 de grame la doar patru lei bani și brev Power Active autorizant de toaletă 3 bucăți la doar 10,49 lei 49 pachetul. Prinde de promoția de weekend de la Mega Image.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 Europa FM 9 și 23 de minute, doar pentru Radio Voting vă invităm să sunați la 0372069599 să vorbim despre piesa asta nouă. Cu Fly Project și Andra. Butterfly! Și Andra Butterfly Dacă v-a plăcut sau nu Piesa sunați-ne la 0372069599 Ia, Deschidem liniile și stăm de vorbă Cu ascultătorii noștri Sunt tare curios dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, plăcut. -a plăcut. Cool. piesa asta uh, bună, dimineața. Bună. bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața De, de unde ne suni? Din Craiova. Da, cum te numești? Mirela. Mirela, ia zine, ți-a plăcut sau nu piesa? O, da, mi-a plăcut piesa, dar eu sunt un de concurs. <laughs> nu am fost niciodată la concurs. Ah, <laughs> a, păi stai puțin, că nu e stai niciun să concurs să ce acum. Nu e niciun concurs <laughs> acum, vorbim Bine, doar despre trecum, Andra da. și... Deci fiți atenți, dați o secundă să uh, explicăm. Să explicăm. Acum luăm telefoane... <laughs> e centrala plină, a? Da, nu. luăm telefoane doar pentru radiovole. Concursul mai încolo, mai aveți timp să vă scrieți concursul da. mai încolo, nu acum e concursul. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața Salut Piesa Lucian Salut Da Lucian Și îmi place mult asta Îți place mult Perfect Mulțumim tare mult la amem și pe Cristi Bună dimineața Salut Cristi Bună dimineața Să treci Mi-a plăcut și mie piesa Mai ales cântată de Andra Perfect Ia zici, Cristi. Și tu sună astăzi pentru concursă? Nu, nu, nu Bravo, bravo, bravo Gata, mă bucur că ați înțeles Foarte bine Cristi, din nou, bună dimineața Salut Bună dimineața Salut Salutare, Cristi Uh, frumoasă pieța, într-adevăr house, uh, haos parte, Un pic parte. de house într-adevăr Clabăreal, așa, nu mare lucru, mersi frumos da, da, da. E păcină. Da. <laughs> Mulțumim tare mult pentru telefon Bună dimineața Alo. Alo, Florin Bună dimineața Salut, Florine Uh, un mare, da, pentru Andra, oricum e de din zona mea și un pic și ah, ce... cam fluturatică melodia, da mere. Păi um? e mere, păi fluturatică pentru că e cu fluture. E fluturatică, <laughs> mă, nu fluturatică. <laughs> <laughs> fluturatică, ce mișto. Daniela noi, bună dimineața. Hei, bună. bună dimineața. Bine Este venit. da, este da. Este da, am da. notat. Mamă, ce merge piesa asta. 6-0 până una nota 6-0 până în momentul de față. Nicolae, bună dimineața. Salut. Vă salut, să trăiți. Să trăiți. Uh, un mare, nu? Ok, de ce? Uh, Nu-mi place absolut deloc. Am înțeles. Bine, am înțeles. Să-mi să, -i să întrebăm ce, dar mai e? Da. Noi? Uh, da. Dar zi-mi o piesă așa, care, care îți place, spate? ca să înțelegem genul. Huliu uh, Iglesias. <laughs> tare de tot, bravo! E la mulți, mulți, ani. Astăzi, la mulți ani. <laughs> Albertino, bună dimineața! Ah. Albertino, când nu te-am mai auzit. Salut! Bună dimineața, mi-a plăcut foarte mult. Nu m-a auzit poate că melodia asta va determina să vă spun din nou. Bravo, Albertino. Mă bucur, ah, am văzut că ți-ai învățat nevasta tailandeză să gătească sarmale, chestii de astea, <laughs> plăcinte... <laughs> E Trebuie Asta e, e te Încăpătarea te De toate da. Bravo Albertino Mulțumim tare mult pentru telefon Ciolan și cu pentru fasole fun. și lemon grasă asta <laughs> Nana, bună dimineața bună, Nana. bună dimineața Vă pup un da cât casă poporului Perfect, am notat <laughs> Veronica, bună dimineața Ei, Veronica. Bună dimineața să Ia zi. Uh, În primul rând n-am sunat pentru concurs da. Nu pentru asta. Am sunat să vă mulțumesc pentru concursul pe care l-am câștigat în martie, în Grecia, am fost, am venit, vă spun, vă mulțumesc din suflet. Iasas. A fost Ia Ia Bine, așa. E, și să ce Și la saca, îmi place Andra. Încate, place, îmi Andra. Îmi place Andra. Dat, da, Aici vreau să ajungem. Oh, bună dimineața. ia ia ia bună dimineața. ia ia ia ia ia ia ia plac, dar ah. când mai cântă cu cineva, parcă. Par. De Ești gelos, asta Deci nu mai place, nu? <laughs> Nu, așa solo, când câte... Da, -o asta e, Manda, e proateroare de gelozia, asta e proateroare. Maria, Maria a închis. Petrica, bună dimineața, Petrica! Salut, salut! Bună dimineața, bună dimineața! Să trești! Petrica din Mioveni, vă sună! Să, să trești! Petrica. Petrica. un mare da! Un mare da din Mioveni. Hai să mai luăm un telefon, Maria! Marie. Până dimineața. Bineînțeles că îmi place. Andra este ardelean ca și mine, evident. E, acum. Este îți place melodii de la începutul carierei. Îți place cum cântă sau îți place că el de lângă tine? Îmi place Andra. Andra îți place, tot. Deci, îți place Andra. Da, bine, gata Deci mulțumim, 11 voturi La 2 la Băi, 2. foarte tare, deci 11 la 2 Andra și Fly Project au câștigat în dimineața asta Ce să zic, bravo, bravo uh -huh. lor da. Și mulțumim pentru telefoane Și apropo de concursul Aia cu, cu, excursii, cu vacanța la munte Uite ce pățești Dacă sunt la 0372069599 Am deschis liniile Sunați-ne, spuneți-ne Care a fost ieri parola? Și câștigați mamă, o vacanță deci, la munte Mamă, câte lucruri dăm Deci acum dăm vacanță da Pac, vacanță. Trebuie să știi parola și primești vacanța Tu știi parola de ieri? Băi, nu, <laughs> recunosc și nu știu parola de ieri Am știut-o da. pe aia de altă ieri că am dat-o Da, aia e cu ursul Urs, da. Urs. Acum da. ar trebui să fie ceva generâs Hai să vedem Dorina ai cu noi, bună dimineața Bună, bună dimineața Salut ce faci? Bine, Faci foarte bine tu. Eu aș bea apă de Izvor. Așa. Și parola este? este? Izvor. Izvor. Yes! Dorina, pleci la munte la predeal, bravo. Să bei bere foarte rece la Izvor. Boas. Cu cine pleci? <laughs> Cu soțul meu, cred. Distracție, pic <laughs> Cu soțul tău, în ce sens Voi crezi? Să vedem dacă e cu minte până atunci. Am înțeles. Dacă nu-l pedepsești. <laughs> Bine, Dorina. Dorina Bravo, a câștigat Dorina. în această dimineață. Felicitări. Ce, ce primiți zicei că mai avem de dat? Mai avem iPhone 7 Plus. Ah, iPhone avem și culinaria. Da. Unul din șefii care au câștigat, a câștigat la Arena Bucătarilor vine peste doar câteva minute în studioul Europa FM. Ca să ne spună cu ce-a câștigat, cu ce i-ai uimit pe ceilalți și mai mari. Cu ce i-ai uimit, Și după aceea ce de iPhone, nu? Uimit, 7 7 plus, nu șapte, plus. S-ar plăcea să încerci camerele la două, să le pui la încercare un pic așa. Un pic de tot. Da. cred că te pierdem. Auzi să-ți lei dacă ții, le iei vreodată, să-ți lei vineri, ca să ai timp până luni. Să-ți vezi de-ale tale, știi? Nu mai vedem, mai așteptăm Bine, o iPhone 7 Plus Detalii pe europafm.ro În câteva minute poate fi al vostru <gătă -te> Încă o zi pără tine Într-o clipă a trecut M-am îmvelit cu iubirea Ce-a uitat-ă n-așternut Camerea e prea mare Dacă nu ești tu în ea Nu-na am vis Scara ei de Vino lumea mea Primăvara încerc Pe cu tine Prima praie de vară nu ține Prima dragoste nu Nu se uită niciodată. Prima rază de soare în fine Încăvește iubirea Din mine Prima dragoste nu Nu se uită niciodată. Și nu m-a De mi bine Fără mântă ta. Am doar de puține Să-mi astâmpăr dragostea Inima mea E săracă E departe de a ta Sferele acum Ți se aștept un drum Să te aduc Ar putea Să aducă norii între noi Nu, nu, nu Primește acum Dar iubirea mea Cu tine în plină toamnă la Europa FM Selgros îți prezintă culinaria La Europa FM Indiferent că ești profesionist sau doar pasionat Știi că Selgros este locul tău preferat De cumpărături Selgros a lansat arena bucătarilor Și anul acesta O super competiție La care Vlad aproape că a câștigat și el Dar s-a lăsat ușor așa în competiția cu Luca, încât au ieșit la egalitate, dar în competiția adevărată, uh, Laurențiu Hairadin a câștigat locul 2 din ploaiești, a câștigat locul 2. Bună dimineața, Laurențiu! Bună dimineața! Bine ai venit, maestre! Bine, găsit. <hără> Vlad, se uită cu respect la tine așa. Da, că... să trăiți cu deosebire respect. Mă așteptam să vii cu tunica de șef, mm -hmm. Am zis că e prea mult să Aha. iau pe mine acum. Da, să nu te sperii așa de dimineața. Cei câștigat la Arena Bucătarilor ai a ajuns pe locul? locul 2. Tare! Și ce premiu ai luat? Uh, mii de euro nu eu dacă e okay să spun acum 7.000 de lei și un training de 3 zile în Hamburg un training de specializare din partea sponsorului Aha. Ce, ce fel de training faci? că training e mai important decât banii în cazul tău da, am văzut oamenii în training peste tot Bine, e vorba de un training <laughs> în da, bă, înțeles <laughs> așa un training treci... țilei din Ai Hamburg primit un training Adidas în Hamburg sau da, cum, așa. Da. ce faci la training ăsta? Deci e o școală, nu? Un curs. E un timp de specializare. Prea multe detalii nu cunosc nici eu. Uh -huh. Dar probabil că o să vină cu idei noi de acolo. Și cu ce ai câștigat? La uh, am pregătit o pastetă din fica de pui. Asta îmi place când stai, că începe treaba. Da. Fiată-ți, Zi pastetă. Ce înseamnă pastetă? Bine, să simplific puțin. Da. -vă un fica din vă un drop din fica de pui, da. învelit într-un aluat, da. sub forma unei terine. <laughs> Acum terina, de exemplu, cozonacul, e într-o terină mai mare. Acum Aha. am făcut-o într-o terină mai mică. Aha. O chestie în miniatură. Treabă. Deci un drop de fica de pui, numai că mai șmecher. Bă, cum? Să nu mai <laughs> șmecher. Și, da eu sunt curios. Ăștia care jurizează, da șefii, că a fost acolo un, un juriu compus, să le spunem, ascultătorilor, nu știu cum să descriu altfel, altfel. Bine, Sunt niște chef. șefi Mamă, super șmecheri De ăștia cu steluță, Michelin, Cu nu știu ce, francezi Super simpatici Oamenii aia și mănâncă Produsele din concurs Sau alea, ce se întâmplă cu ele? Că băi, asta mă interesează Ce Acum se întâmplă cu alea? Nu, cred nu că faceți le gustă, delivery? Le gustă ha? mai le mult cred că pasă le Și mănâncă. după aceea exact. ce? Nu le mănâncă nimeni? Prin spate, pe acolo am văzut Că sunt mai gustate Exact, exact nu știu ce ne ajung Băi, Zaf, noi trebuie să ne aranjăm, nu să jurizăm. Da, Ci... să debarasăm. Să strângem, da, debarasări. Da, dacă nu mai, mai serviți aici, știi cum, te duci dacă la <laughs> juriu și vezi, a gustat, nu știu ce, și ai văzut, sunt și delicații. Numai un pic, iau și după aceea, mai serviți aici, nu, lăsați că cu ocupăm. Nu. <laughs> da, <laughs> după aia se termină repede. Bravo, pui ce să zic, felicitări dacă ar fi să ne recomand ceva așa repede, pentru weekend, Asta să poate face oricine Uite-te la mine așa Se ia o pâine Se ce feliază Și aș recomanda un rasol de vită ca o mămăliguță Asta Bun Mulțumesc Tare de tot Nu știe ce e aia Dar îi place a, că e știe, recomandă știe. Ia zi-mă Cum e cu rasolul de vită Băi nu știu cum se face Cum adică cum e cu rasolul se de vită Se ia tine? rasolul de vită Așa a? Și se face o mămăliguță <laughs> Eu de asta am zis Se recomande ceva Să mănânc Mă duc la un restaurant Și pot face chestia asta Stau merg la tine și te rog să... vlad la mine să faci o rasol, vită. Am făcut o mă mamăliguță o fac eu. A, nu e temă de asta. Am făcut să so buco, dar era cam am o cam musculos așa cam. Alergat ca... să-l ții mai mult la cuptor. L-am ținut săracul de el. Da, cu mânzatul avem probleme. A fost să fie. Bine, dacă Laurențiu, fac, da. stai. Dacă, dacă poți să-ți fac o recomandare, când faci mămăliga să faci puțin cremoasă, să pui puțin brânză brie. Bravo, atunci la cu totul nivel. Da. Abia aștept să termine misiunea. Să mă duc să fac o mamă Cu Cumbrie, cumbrie. Brie, asta este. Laurențiu, ce îți mulțumim tare mult pentru că ai venit. Noi felicitări pentru locul 2 la Arena Bucătarilor 2016. Când trecem prin plăiești, întrebăm de tine și venim și mâncăm la tine. La restaurantul unde lucrezi, vă aștept. Bine. Culinaria ți-a fost prezentată de Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Let's move and get it on You got the healing that I want Just like they say in the song Till the dawn Let's move and get it on We got this king says to ourselves Don't have to share with no Don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.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 Leiput și Megan Trainer, practic Marvin Gaye am ascultat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Rămâneți cu noi în doar câteva minute. O să vă spunem cine sunt invitații. Cine -i, de fapt, invitat Andrei ca weekendul acesta la radio, deși, ah, nu, să te că am promovat el la D.R. Chesore Hai că m-am... Sore, sore, Da, sore sore vine avut? la... Da, de când am mai văzut-o La Diarc, da. mâine, mm. la ora 12, vă așteptăm la Half is Free, Diarc, București. Să vă întâlnit cu Andraesca și Sore. Acum, însă, uh, sunt curios să aflu cine se întâlnește cu un iPhone 7 Plus. Mm. E momentul să dăm... Curios o invidios sunt eu. Curios o invidios? Da. Deci am avut acest uh, mic concurs toată săptămâna. Practic un sfert din concurs s-a dus deja, prima săptămână. Avem 4 iPhone 7 Plus de dat, dăm unul săptămâna asta, adică dăm unul chiar da. acum și mai rămân încă 3 iPhone 7 Plus. Procedeul știți, căutați în site codul, trimiteți prin SMS și noi alegem prin calculatorul un SMS, luăm numărul de telefon, Vă sunăm, sunăm și zicem vedem. alo și dacă răspunde omul, mai vedem ce facem după aia. Ia să vedem, hai că uite, încercăm acum să sunăm. Să vedem dacă răspunde cineva. Trebuie să răspundeți la telefona după ce ați trimis SMS-ul și să așteptați în fiecare vineri dimineață să vă sunăm. Deci toată lumea să răspundă acum la telefon. Alo? Alo? Da. Bună ziua! Bună ziua! Da. Ce telefon aveți dumneavoastră în mâna stângă? Un Samsung, ah, Samsung De un ce, like domnule, să vedeți cum progresați acum? Telefonul tău sună așa? Nu sună așa Dar e vrea? Colegilor sună așa așa așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa Ce telefon sună așa? iPhone 7 Plus A, da, iPhone 7 Plus e al tău! Mulțumesc! Vrei, ai dat în nu știu cum te cheamă, cum te cheamă? Julian, mă chemam. Julian, unde ești? Să-n învultea. Mamă, chiar ai... în Târgu Mureș. Hai, da lovitura, domne. Tocmai a făcut Mul... o precomandă de iPhone 7 Plus. Multumesc mult, mă, mulțumesc mult. Bravo. Ovem este pentru weekend? Mersi. Cum a fost cu site-ul? Te-ai înscris? A mers? Cum a fost? A fost ușor, da, a, a fost g... Mi-a spus un coleg, îi mulțumesc enorm. Sunt aici din Târgu Mureș. Se a că am gășit un mentor. Da. Da. da. Am discutat și am dat un feedback zi și uite că m-a sunat. Era sigur că m-a na. Cu de unde stiiai? Pai, nu știu ma. Ai, ai simțit tu așa. Ai visat ceva, ai, nu stiu ce ai. Colo e din ca mine lumea dumneese creată. Bravo, domne, dai o bere la băieți. Bravo. Da, mai multe. Fi, Bravo! Ai câștigat un iPhone 7 Plus la Europa FM. Asta Mulțumesc să spui prietenilor tăi astăzi, mâine, da. poimine și toate zilele astea. Da. Uite, domnule, am câștigat un iPhone 7 Plus la St Europa FM. Stocuri epuizate la nivel global. Păi ne-am epuizat și noi stocul acum, că dacă ne-a luat telefonul, s-a da. deci, terminat. E nenorocire. Toată lumea se bate pe telefonul ăsta. Nu se mai găsește, practic. Câte SMS-uri ai trimis? Ne zi, ah, da, aia fiecare zi. 30. Dar mm -hmm. chiar ți-ai dorit telefonul ăsta? Da, mi-am dorit. <laughs> A fost greu să găsești... Mesajele uh, pe care uh, trebuia să le trimiți pe site? A fost în primele două zile, marți și miercuri am căutat puțin la ele. Mm -hmm. i a fost cu mai ușor, astăzi și mai ușor. Și mai ușor. Da. Bine, ce să zic? Ai telefonul, gata, dacă ți-au trecut emoțiile, să știi că e al tău. Nu-l mai dă bine, domnule Iulian Felicitări Iulian mulțumesc. Iulian și mai cum? Iulian Diță. Bine, Ion domnul Diță. Bine, rămâi la telefon. Încă Mulțumesc. poți să folosești telefonul pe care l-ai. Da, da. <laughs> mă -sii, mă -sii, mă -sii. Bine, felicitări. Hai, domnule, că se poate. Da, Hai, se, poate. se poate. Deci, la un pe primul, mai avem trei. Începând din acest moment, vă așteptăm cu SMS-uri, evident, la Europa FM puteți să vă înscrieți pentru următoarea săptămână. Indiciul de astăzi rămâne valabil, adică nu îl schimbăm doar pentru că s-a schimbat iPhone-ul cum ar veni. Indiciul rămâne valabil, dar vom lua în considerare SMS-urile primite din acest moment 9 și 48 de minute pentru extragerea de săptămâna viitoare. Vineri dimineață, în deșteptarea ei un iPhone 7. Și după, după aia să face ai o extragere fondi. automată pe computer. Adică nu contează că trimiți vineri în ziua respectivă. Da. Să iau în considerare toate sms urile așa că poți să trimiți oricâte în fiecare zi, mă rog. Intră Uite. toate la tragerea sorții. Am, mm. am rugat-o pe Marcela să ne dea numărul de astăzi, cel al lui Iulian, el spunea că a trimis în fiecare zi. SMS-ul pe care l-am extras calculatorul astăzi e un SMS din ziua de marți. Aha, deci, practic, din a doua zi de concurs am verificat uh, indiciul, totul uh, e conform uh, regulamentului. Noi ne oprim aici. Eu aș vrea să vorbim puțin. Dacă am zis că weekendul acesta Andrei joacă în deplasare la diarc cu Hafiz Sfree și cu Sore, uh, invitată, știu că ai și tu un invitat și de asemenea ești invitat. La ora 13 și 13:15, la, la FM Facem avocatul diavolului. La avocatul astăzi, diavolului. și gazetarul Cristian Tudor Popescu și cu subsemnatul Vlad Petreanu, judecăm diavolul. Ce mai de judecat? Da, diavol, ce mai e de judecat? E foarte interesant. Am avut o discuție ieri cu domnul Popescu destul de lungă, încercând să articulăm uh, tema dezbaterii de azi și, oricum, m-am dat -o, oricum am învârtit-o, a ieșit că nu avem cum să ocolim uh, subiectul ăsta. Iavolul este domnul Oprea, Gabi Oprea, domnul general de intendență, Gabi Oprea. Și vorbind cu domnul Popescu a zis, trebuie să facem o dezbatere pe tema asta, dar cine, cine l apără? Și domnul Popescu a înțeles aluzia și a zis, domnul la apăr eu. Deci Cristian doar Popescu l-apără astăzi pe, o, pe da. Gabriel Oprea? Eu i-am zis, zis că mor de curiozitate să văd ce apărare face domnul Popescu pentru domnul Oprea, a zis, las pe mine. Vlade, las pe mine. Dar <laughs> el pe bancheta din spate, practic. Da, da, da. da, O să vedem. Facem o discuție, mă rog, care nu o să fie doar uh, pe personaj și probabil că o să discutăm cu dumneavoastră ascultătorii noștri care veți intra în direct la avocatul diavolului despre contextul în care se petrece tot acest scandal nesfârșit cu domnul Oprea. A fost interesant și discuția din această dimineață apropo de oamenii care au ieșit la protest. Da. Țara s-a împărțit cu. Vezi deci, și asta spune ceva. Sunt, este o indignare majoră în piața publică a României, acum care e Facebook-ul. Mm -hmm. Că asta este. Piața publică a țării este Facebook-ul, nu avem alta. Așa e. Dar trecerea de la indignarea în spațiul virtual la indignarea în piața publică fizică, da? e foarte dificilă. Oamenii nu ies să protesteze. Deci și despre asta poate vorbim astăzi. Sigur, e ușor să stai acasă și să zici domne, jos! Dar jos ăsta dacă nu și faci ceva pentru asta nu se da. Deci nu e suficient să stai acasă jos Da, da exact să fie și cumva Bun, să nu se înțeleagă că îndemnăm, îndemn pe cineva nu, să nu. iasă în stradă sau... Doar remarc Doar remarc. Discrepanța între indignarea exprimată de foarte foarte mulți oameni, mii, zeci de mii de oameni în piața publică virtuală a țării, care e Facebook-ul și lipsa prezenței fizice în piețele publice ale orașului. La Petreanu, Cristian Tudor Popescu, avocatul diavolului. Astăzi la un sfert, la 13 și 13:15 după știrile Europa FM. Hai să ne oprim aici, să lăsăm pe Ciprian Dinu, el mai dă un prim de Ghiordan, de tot soiul de e. Are foarte multe premii și Ciprian. Noi ne întoarcem luni de dimineață cu un iPhone 7 evident plus pe care vă invităm să-l câștigați intrând pe europa.fm.ro căutând indiciul, trințând SMS-ul și așa mai departe și nu numai. Să aveți un weekend minunat. Numai bine! Doar că bună! la Europa FM. Alege să deschizi bine ochii. Pregătim Medium Rare.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 Trăiește fresh!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 Vitality de prima acțiune de atac, îl pe Dermar, dar ciutează pe lângă poartă. Iritao este în interiorul careului să-l trimite slab. Exemaratează o șansă unică. Apărare este năsprită. Ce fete molient. aplică prin care și înscrie. GOL! Bravo, bucă! 1-0 pentru Cutaden Bebe. Cutaden Bebe de la antibiotice bate și combate iritațiile. La fundulețul gol, suportorii echipei naționale a recomandă Cutaden Bebe de la antibiotice. Zebra are tunci și se găsește în Africa. Bă, se găsește și pe stradă! Cei mici sunt mereu atenți la ce învață. Te invităm să-i învățăm cum să traverseze corect și ce să facă în preajma unei străzi. Lidl și Poliția română dau verde la educație pentru circulație. Sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 11, în parcările magazinelor Lidl. Detalii pe lidl.ro bine venit la creditul pe înainte! Uh, Comanda, vă rog! Bună! Am și eu creditul ăsta vechi, lău cum face... Fă puțin să te audă, doamneșa, așa... Și vreau să-l schimb cu unul fresh. A, deci vreți o refinanțare? Da, și o porție de bani în plus. Refinanțările noastre vin cu extra cașcaval. Hmm, ce frumos! Ia așa. să, să, Aula! Ce s-a întâmplat? Azi mi-a luat geanta rost și de salariu aveam un janta din piele de crocodil. Uh, îmi dai creditul și fără ea? Cum facem? Desigur. Banii sunt gata. Mergeți în față să-i ridicați. Mersi, scumpă. Creditul la îngi pe repede înainte, fără adeverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu bani în pungă. Hai ca ne și pe asta. cum îo ieți, cine? bine? Cine cine? N-am udat vaca, jos de pacoperișca, pogame sala. Și altădată se m-ascultă când eu zic ca să sease cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceram, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 Omul este dezinformat Nu înțeles Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Alege să -și.